так само, як не вміла розрізняти справжнє і олманливе. До університету я не вступила. У школі вчилась посередньо. І це не було для мене важливо – вступити. Я завжди була посередньою. Але ну і що? Таких людей, як я безліч довкола. Мало чи не всі. Я ніколи не хотіла випинатись. Я люблю золоту середину. В мене є свій маленький перелік цінностей. І хтось може назвати цей перелік таким посереднім, але нехай. Для мене була важлива сім'я. Я хотіла мати дітей, люблячого чоловіка і власну квартиру, і щоб нам було добре разом. Переконана, що в усьому винне місто. Якщо я когось і можу звинуватити окрім себе, то тільки його, місто. З самого початку воно стало для мене відразливим, але я терпіла. Я думала, що якщо не мені, то моїм дітям рано чи пізно буде в ньому добре. Просто місто неприродне, так я собі думаю, в ньому немає нічого живого. Воно стоїть не на землі, а на асфальті, і все в ньому асфальтоване, навіть людські стосунки. Воно кам'яне, брудне, жорстоке, висить над тобою і рогоче з тебе. Бачить, як тобі страшно вертатись вночі додому і рогоче. В місті так багато людей, але всі вони окремо, розумієте мене. Живуть собі у своїх нірках, як кроти, ні, навіть як щори. Не знаю, може, є люди, яким подобається жити у місті, але не нам. Тим, хто знає, як можна жити інакше. Коли вийдеш уранці на подвір'я і зразу бачиш небо, і дерева, і краницю, і курей, які дзобають на подвір'ї траву. І як можеш цілий день, коли тепло, ходити босим, і як нічого взагалі не боїшся. Ви знаєте, таке відчуття, коли живеш і нічого не боїшся, бо нема чого боятися. Усе привітне, і радісне, і безпечне. Усі люди навколо твої знайомі. Нехай деякі з них дурні, деякі навіть божевільні, жалюгідні, але всі знайомі. Нічого не можуть тобі зробити. У нашому селі був Іван Соли, який бив дітей до крові. Так, бив до крові. Але навіть він не був небезпечний, бо всі його знали. Знали, що він може зробити». А в місті ніколи не знаєш, що насправді від тебе хоче той чоловік у тролейбусі, що так мило до тебе усміхається. Одного разу я поверталась пізно додому, і за мною йшов якийсь маніяк, І я дуже боялась. Почали бігти, бо під'їзд мого будинку вже був недалеко, а потім у ліфт, а потім на шостий поверх. І вже вдома. Але переслідувач теж почав бігти, і я зрозуміла, що він біжить за мною, і невідомо, що він хоче. Я забігла в під'їзд, а він за мною. Усюди у вікнах уже було темно. Ніхто би мені не допоміг, бо не почув би. А навіть якби почув, те все одно би не допоміг, бо в місті ніхто нікому не допоможе. Ліг не працював, я побігла сходами, а той за мною. Я чула, як він сопе мені у спину, як огидно він сопе. Я сховалась на шостому поверсі за ліфтову шахту, бо подумала, що не встигну відімкнути ключем двері. Сховалась там за ліфтовою шахтою, біля сміттярки і сиділа годину. Біля сміттярки. Сміттярка смерділа, але я не чула її смороду. Я звикла у місті до смороду. Мені навіть стало подобатись його вдихати, бо я щур у місці, не людина. Коли нарешті зайшла до квартири, чоловік спитав, де я так довго була. А я нічого не відповіла. Не могла на нього дивитись. Бо якби подивилась, то заплакала би. А я не хотіла плакати. Так мені і треба, думала я. Чоловік не міг допомогти, я це розуміла. Але все одно було боляче, бо чоловік для того є, щоб захищати мене, щоб не дозволяти вночі ходити самотою містом, щоб оберігати мене. А він ніколи цього не робив. Я не відчувала себе захищеною біля нього. Ніколи. І він креслив тоді свої схеми кораблів, повчився заочно на корабле-будівельника, і нічого не помічав довкола. Ті кораблі йому були дорожчі за мене. А що мені з тих його кораблів? Що? Як я навіть ніколи не бачила моря. Корабля справжнього не бачила. І навряд чи вже побачу. Спочатку, як тільки почала жити у місті, завжди мала кошмари. Снилося, що плаваю у теплому піщаному ставку. Ставок невеликий, але я на самій середині і в одязі. Одяг намок і тягне мене на дно. І чомусь у мене на плечі ще є важка сумка, яка теж тягне на дно. До берега недалеко, але я не можу до нього дістатись. Навколо так світло і тепло, вода парує так, що аж важко дихати тим паром. І не страшно, навпаки, дуже затишно, хоч я і розумію, що не дістанусь до берега. А на березі нема нікого. І таке враження, що взагалі нікого ніде нема.